Kata Sharif, Al Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan kita dengan pengetahuannya di Uh, misalu hazal hajju was salatu ka z-ziyamu ka fadri waz zakatu atu to base dia kata misal bagi ini uh, misal bagi amal tu ialah hajj dan salah Dan begitu juga siam Dan zakah Kemudian syarah kita kata Qaddamahu li daruratin nazmi Telah mendahulu ia musanlah Akannya akal haj Maknanya qaddamak zikrahu Mendahulu ia musannah akan sebut haji. Ha, jadi dalam bilangan misal tu sebut haji dulu. Ha kebanyakan agak semaya puasa, zakat, haji. Ha, kau tu. Ha, tapi musannah kita ni sebut haji dulu. Ha, tu dia mendahulu akan haji tu li daruratin nazmi kerana darurah anazam ha, sea si ya jangan dia nak kata secara lagu ni kalau bila solat dulu tu jadi darurah misalu hadza solatu wal ha terjadi darurah misaluhu alhajju wassolatu ha baru kena dengan dengan dengan, dengan nazam. tu saja telik situ ya kerana tu saja mendahulu kesebut haji di atas yang lain tu kerana darurah nazam wa in kanatis salatu afdalah minhu ah boleh pakai wawul hal in zaidah padahal adalah salah itu lebih afdal daripada nya daripada haji nah sepatutnya kena sebut haji sebut solat dululah Ha, moga solat lebih daripada haji. Ah ha, sebut mendahulukan mendahulukan haji kerana darurah nazih. Wa ha, in kanatis salatu ah boleh kita bawa waul hal Padahal adalah sembahyang itu afdalah minhu. Hmm, kalau kita pakai in uh, in ghayah apa tak apa. Dan jika adalah salah itu lebih afdal daripadanya, daripada haji sekalipun Haa, boleh juga Dan jika adalah semaya itu lebih afdal daripada haji sekalipun Oleh kerana darurah nazar itu, kita sebut haji dulu ha. Sebab apa yang boleh kata salah itu afdal daripada haji? wa inna ba'dahum nah tu fi quwwatist ta'lil jadi ilak kerana bahawa setengah-setengah mereka itu ba'd ulama kerana ada setengah-setengah ulama itu yakfuru bi tarkiha mm makna yakfuru bi tarkiha maknanya yahkumu bil nah, dia Aa, maknanya Mengata kupur Ia Bitar Dengan tinggalnya Tinggal salah Dengan tak salah Dengan tak semayat Bitar Dengan taknya Tak semayat Ada orang kata kupur hmm, Ada orang kata kupur Itu makna kata Fa inna ba'dahum Fa inna ba'dahum, ba'dahum yukafir Haa Boleh tak tak gitu Mengkupur Haa Kita mulai lagi Yukafiru Mengkupur Ia bakduhum Yani akas Orat Kedemafu Bitarukihah Dengan sebab tinggalnya ha, Dengan sebab tinggal solah, Dengan sebab tinggal solah tu Ada setengah Ulama' Hukum kata kupur Nak Tapi Ka'it lah Bitarukihah Kaslan Kasalan Alorak Ya boleh dua dengan sebab tinggal solah tu tinggal apa kerana seger. Ada andap kalau tinggal kerana eka tu bukan setengah daklah tu semua ulama lah ha sebab je semayan ni wajib dengan ijmu dengan ijmu sekalian ulama ha tu dia atas orang yang cukup syarat tu tiba-tiba nyinggit tak semayan tak semak apa dia eka ha tu semua ulama bukan setengah daklah Hak ada kira setengah ulama hukum kata kupu ni Dengan sebab tak semaya Tak semaya kerana segan kerana malas Haa Bila dia suruh semaya Dia tak sejuk si semaya Bapak pun malah Haa Hak tu Setengah ulama hukum kata kupu Tapi kaitnya Ba'da amril imami Dia tak semaya malah tu Kemudian daripada suruh oleh imam Oleh raja Haa itu dia. Jadi bila tahu kata orang itu tak semaya, lalu ah beritahu kepada imam. Ah beritahu kepada imam. Kalau zaman Nabi SAW Nabi sendiri dahlah. Ah beritahu kepada imam, beritahu kepada pemerintah kata si Zaid tak semaya. lalu imam tu beri amaran ah suruh semaya. Ah suruh semaya. Sudah tak semaya lagi Haa situ Haa Hata ada ba'duhuhuhukuh kata kupur Fa'inna ba'dahum yukafiru Haa Setengah-setengah ulama tu Mengkupur ia Ia ni seorang Dengan sebab tinggalkannya ke salah Tinggal kerana malah Kerana segan Haa Tapi tinggal Ba'da amril imami Kemudian daripada suruh oleh imam Yang ni akan seorang itu Dengan salah ha, Ba'da amril imami ha, Yang tarikah akan tarikaha Bissalah hmm, tu dia Iman suruh seorang yang tinggal tu dengan semaya Tak semaya juga ha, situ hukum kata kupu Ada pun dia tak semaya Kerana eka wajib Semua ulama kata kupu Balis siyamu minal hajji Bahkan Bukal salahah Bahkan semayat puasa juga Lebih afda daripada haji lagi Atalal ha, muqtamadi atas kaum yang muqtamad Jadi Ini menyatakan uh, Uzur Yang musanah kita bilah di dulu ni nah sepatut bila puasa bila semaya dulu nah ha, dah kerana saat ni tak apalah Bahkan puasa pun afdha daripada haji ha sebab dalam pelatuh orang hadis dia sebut apa sebut mengucap dua kalimah syahadah bila rukun Islam dah rukun Islam to 5 pertama mengucap dua kalimah syahadah yang kedua nya sembahyang ha yang ketiga nya puasa nah, nah yang keempatnya zakat. Ah ha, di situ ada ada setengah rewayat bila zakat dulu, lepas tu baru puasa. Nah, ha, kemudian haji. Nah, ha, yang kelima haji. Nah, ha, tu yang Sarah kita nak jaga tu, tak kalau musnah kita bila haji dulu itu dia kerananya. Nah, ha, uahuani istinah suku pula dah ni. Nah, ha, istinah suku saalalah so, lah ditanya haji haji itu apa haji aa wa huwa aja paya wa istina bayanun jawabun amma yuqal aa istina pun bayaniyun saalalah so, orang tanya apa hai, makna haji aa kita tak biasa haji haji apa haji pada lugha aa lalu kata wa huwa yani ai wa ma'naahu dan bermula maknanya nya makna hajj pada lugah tu maknanya mutlakul ha, qasdi semata-mata qasah atau pun loghat Melayu kita panggil kata mengunjung mengunjung ah ha, tu nak tu dengan loghat tu kerana orang pergi ke Mekah tu pergi apa mengunjung baitullah ah ha, menuju hati di pada baitullah di mengunjung di sana Ha sabik tu pagi duk mengunjung duk mengunjung tu terjalah tu kosak haji pada logat tu. Nah ha, sabik tu orang bahasa lain, agama lain pun dia ada haji. Dia ada buah haji juga mengunjung. Mengunjung di satu tempat tertentu. Ha, dia ada buah ah ha, sini buah fakat buah dia tu kita buat haji sini tu. Ha, dia. buah jamu fakat buah dia kita mai buat haji sini. Amat kita buat tempat mengunjung. Ha ya tu. Ha logat mana logat haji mana? Qasat Kunjung Tujuh uh, Itulah Panggil haji pada lorak Wasyara'an uh, Ada pun makna haji pada hukus syara' uh, Pada syari'at kita agama Islam Bila kata haji tu itu gapu uh, Iyalah qafdul ka'bati qa uh, Kau adalah Ia ya, biasanya makna lorak dengan makna syarat tu dia umum makna lawak. Ha tengok umum la tu mutlaqul qasdi maknanya makna dia tu al qasdu. Ha, sama saja kosak tu aka Kaabah ada lain. Ha sebab tu umum ada makna pada syarat tak dikatakan haji malakainya ha, ialah qasdul Ka'bati. Qa Qas'akan Ka'bah. Ha Ka'bah maklum di Mekah tu. Ha, kosak akan kaabah ha, kunjungkan kaabah. Ha, kaabah itulah dipanggil dengan baitillah rumah Allah. Ha, kaabah itulah panggil rumah Allah. Nak wayak mulio mulionya siapa panggil rumah Allah? Ha, Linnusuki kosak apa-apa tu kosak gigi kaabah bapoh. Linnusuki kerana ibadat. Ha buka semata gitu tengok. Ha tu lain, kalau kita tak pergi ke mana-mana kita tengok ya. Ha oh, ni tepat molat, saya kita tengok. Oh tepat ni tepat yang pelat ni, kita ha, tengok. Lain, nin kuasa akan Kaabah ni kerana ibadat. Ha kerana ibadat tertentu. Ha tu dia. Lama nusuk dia, ha tawah duk keliling ha tu ibadat yang tertentu al mustamilu ah ha. al mustamili nusuk ah ha. qasad ke ibadah yang melengkapinya alal wuquf bi arafata yang ia atas duduk di padang arafah ah ha. masuk di dalam kata qasad ke kaabah ni hmm. di padang arafah masuk dalam tu tu satu rukun ah ha. al haju Arafah datang pada adahnya. Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Anak ah, rakyat kata rukun hak besar di dalam haji wukuf di Arafah. Sebab apa kata besar? Kalau lupuk wukuf di Arafah kau tak jadi haji kena buat semula harpel. Ah tu besar. Enggak siapa ulama nyatakan besar dia tu kalunya berhimpun satu masa. Kalau kita berhenti semaya insya di tengah jalan Tak ada jejak, bom Arafah Bom masuk subuh ha, Habis Habis waktu wukuh Tak ada wukuh, tak sahajik Kalau kita terunggi nak bida jejak bom Bawa ha, kita masuk pergi ada jejak bom Arafah Habis insya ha, Jadi lupuk semaya ha, Nak hak mana dulu Nak raih hak mana Ulamat kata kena raih wukuh Arafah Haa, masa ada 10 minit dah. Haa, masa ada 20 minit dan ini nak masuk subuh. Ni kita baru duduk di jalan tak sabar lagi di Bumi Arafah. Kalau kita insya tak ada semaya lagi. Kalau beradu semaya insya ke. Haa, tak ada lah kita nak jejak Bumi Arafah habis waktu dulu. Kalau kita kaca gede, dengan 20 minit dah lagi kita jejak Bumi Arafah. Tapi tak ada semaya insya habis. Haa, dia suruh buku. Surah kacaui jijak berminat Arafah Nampak ha, apa tu? karena lupuk semaya tu mudah kada ha, Lupuk semaya sya kada Ada pelupuk ukuh Arafah Haji tak sah Kerana kada tahun depan Oh, ha, Tu dia Habis ha, Kemudian Itulah makna haji Kosa kunjung akan Kaabah Kerana ibadat ia melengkapi ia atas hukum di Arafah Hmm Kerana hukum di Arafah ni Ia lepas keluar dah daripada Bomi ah, Tanah Haram ah, Pada Arafah ni dia luar daripada Tanah haram, dah lah Hmm Sambil dia kait lah tu tu Kerana bila Pai kata Kosa akin ka'bah lila ibadat Punya ah, duk daripada Tanah haram tu ya Walah satu hukum daripada haji tu Kena hukum kena geduduk Daripada Arafah Kawasan pada Arafah tu Dia di tanah tanah halal Dia panggil Luar daripada tanah rah Lalu tidak <tul> kait Linnusuki Al-mustamili Alal-wukufi Di Arafah Habis Haa Ini dia apa Dia maknakan haji Pautuk kita nak tahu Selanjut haji tu Kita pergi dalam bak dia lah Dalam fiqah disana tu Selesai situ Kata syarah pulaknya Wa qadikhtulifah bi ayyi sanatin furida dan sungguhnya berkhilaf wa qadi ay ayi khatalafal ulama artinya telah berkhilaf oleh puak pu ulama radhiyallahu anhum khilaf pada apa tu bi sanatin furida pada yang manakah tahun difardukan kahji Ha, kalau di soal Eh, perdua Di, di, di puajit haji tahun yang keberapa eh? <coughs> ha, tu dia Dari segi sejarah Dari segi tarikh Berasa nak tahu juga tu ha, Sebab dia puajit tak sekali ha, Kalau kira-kira di dalam adalah ha, ibadat gak, Nah, Di isi satu kaum Haji lah puajit Akhir sekali eh? Nah, ha, itu dia dalam ibadat yang empat ni semaya lah awak dipujikan. Kemudian pada tu nyop wosoh. Ha, kemudian pada tu nyop zakat. Nah, ha, kemudian pada tu nyop hajian. Ha, Ini tunggu satu kau oh, kalau tengok di kila ni macam-macam ha, tu. Batereng. Fi aisyinatin pada yang manakah tahun kufuridlo dipuji akennya akhir haji itu. Ha, Takkala ukhtulipa Faqila ayqala ba'duhum Furidha qabla al-hijrati Lagi oh. Katanya Di fardu akah haji Di puaji akah itu sebelum daripada hijrah Ay hijratin nabi Sallallahu alaihi wasallam Ilal madinati Sebelum daripada hijrah pun. Nabi sebelum pada tinggal Nabi pindah Nabi kepada Madinah Oh Masa duduk di Mekah lagi oh, Satu kawan kata gitu. Apa itu Wa Ayat walillahi ala nasih Hijul baik itu Itu lepas hijrah dah Ayat apa wajib-hajib itu Ayat jawab kata Wa nuzulu qawlihi ta'ala Dan bermula turun Oleh permannya ta'ala Walillahi ala nasih Hajjul Baiti manista'a ilayhi sabila tu'al ayata turun tu rumila ba'daha ta'alluq pada nuzul turun ba'daha ba'dal hijrah bermula turun Permanwalillahi ala 'alan natihjjul baiti al ayata jatuh titik to anat al ayatan tammil al ayata. ayat tadi ayat cepat padia suruh dia dia suruh sambung aa ayat-ayat ini nya dan bagi allah ala nat waji atas dalam manusia tu hajjil baiti mengunjungikan baitillah Siapa manusia? Orang yang kuasa kepada Baitillah tu akan jalan. Dengan bahawa tua itu sehat. Ha, lagi pulaknya ada bekal. Dan ada kenderaan. Ha, itu dia. Tak hak sendiri pun boleh sewa. Tambah. Ha, itu orang panggil manis tata ilaihissabila. Kali gitu turun ayat ni bila? Ba'daha turun kemudiannya kemudian pada hijrah. Ha, turun ayat ni panggil ayat Madaniyah. Ha ayat ni ayat Madaniyah turun lepas hijrah dah. Hangana kata puaji sebelum hijrah. Ayat ni ayat turun lepas hijrah. Ha jawabnya wa nuzulu qawlihi mubtada innamahu litakidi. Ha hanya ia nuzul qawlihi ni kerana nak mengkuatkan Hak telah fardu Lita'akit ha. Lita'akit ha. Nak mengkuatkan ha. Akan fardu haj sahaja hmm. Bukan kata bahawa puaji tu dah ha. Satu kau yang ikut tu Tapi tak ayat juga Sebelum hijrah berapa tahun ha. Maksudnya sebelum hijrah Waqilah Kau yang kedua kata tak Furidah ba'dal hijrati ha. Ini zuhir ingat ayat ni Ha, dan fardhu haji itu selepas hijrah dah ha, selepas pindah gi duduk di Madinah dah Baik pecah daripada sini beberapa kaum pula wa alaihi wa in alaihi ala hadzal qil jika kita berlaku atas qil ini ke yang kata di haji lepas pada hijrah ni Fakila ai faqala kata setengah mereka itu Fil khamisati mananya Furida fissanatil khamisati Haji ini dipujikan pada tahun yang kelima lepas pada Hijrah duduk lima tahun ah baru apa jiduduk lima tahun baru puaji Haji mana puaji tahun yang kelima ah nah ha, atas kata puaji tahun yang kelima kerja pada puasa karena puasa tahun yang kedua Ha, Nabi SAW Di duduk Madinah setahun Tak ada puajik lagi Ramadhan Mana berlaku Ramadhan tahun yang pertama Tak ada puajik lagi puasa Itu ha, dia Baru masuk Ramadhan yang kedua tu baru dipuajikan Syakban tu dipuajik puasa ha, Ada pun haji ini Tahun yang kelima Atas kawan kata Ba'dal Hijrah wa qilaha satu kaum lagi kata fisadisati tawanya keenam hmm kedia padatu sikit hok kata yakin yang yaki, yaki, keenam inilah wa sahha hu dan mengata sahih akan dia akhadzal qil okey kata diperdu pada tawanya keenam ni oleh asy-syafi'iyatu oleh ulama-ulama mazhab syafi'i aa ha, ulama-ulama mazhab syafi'i kita ni kata diperdukan haji pada tahun yang ke-6 selepas hijrah. Hmm, tahun yang ke-6 Hijriah. Ada lagi kaung tu? Tiga kaung lagi. Wa qila fis tahun yang ke-7. Wa qila fis tahun yang ke-8. Wa qila fit banyak ni. Eh, satu kaung kata pada tahun yang ke-9. Ah. Hak kata tahun yang 9 ni wasahahu Ibnul Kamal Bersama ah, ada Qumman Haa Ni Mama kata sahah Akhir dia akhir hazalkih Hak kata tahun yang 9 ni Oh dia pada tahun yang ke-9 Ala kulihah tentang puajik Puajik baik sama ada belum hijrah Lepas hijrah tahun yang ke-5 yang, yang ke yang ke-7, yang ke-8 Yang 9 Pasal Nabi SAW Dia buat haji tahun yang ke-10 Ah, maknanya Puajid pun dia sendiri tak ada pergi lagi. Dia sendiri tak ada pergi lagi. Tahun yang 9 dia suruh Abu Bakar lagi. Ah, dia suruh Abu Bakar lagi. Hmm, jadi hak kita masyhur di sisi tarikhnya, tahun Yaqanah tu dia balik nak balik ke Mekah, nak gi buat umrah pada tahun Yaqanah dia masyhur dengan tahun Hudaybiyah. Ah, tahun Yaqanah tu tu turutkan uh, Yang kedua kata tahun yang kena ada, Tahun puan haji Tapi dia klik Tahun tu klik nak buat uh, umrah uh, Tak ada nak buat haji tak uh, Serta-serta dengan sahabat 1400 Kata setengah 1500 orang ya, sahabat uh, Tapi siapa sekat Hudaybiyah ya? Uh, Hudaybiyah tu di satu tempat yang Kek lah Di sempadan antara tanah halal Tanah haram tu satu tempat Nama Hudaybiyah Hmm, siapa situ jadi tak benar masuk Mekah kuat kurih tu be maybe eh. ha, tak benar masuk jadi klik dekat tu lah Tak dak boleh masuk dak rombuh tahlus situ ha, tu hah ha, mahu tahu ya kan ni eh. apa ha, tu mari tahu ya kelapa 9 tu dia suruh apa ni Abu Bakar bawa rombongan jadi Amirul Haj ha, Abu Bakar jadi Amirul Haj bawa rombongannya mari buat haji Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dak lagi buah tahun yang ke-10 itulah dia istiha dia nak buat haji tahun ni ha, ah tu ramai tu dia ah ha, lepas tu balik pada buat haji itulah mula isakit ha, nah balik daripada ta'ji ah ha, bulan apa tu Muharram ha, di tengah-tengah bulan sofa dia mula isakit ha, masuk Rabiul Awal dia meninggal ah ha, tu hubung dengan sejarah ha ni kita kena dalam kita as -Sirah akadagi pada kita as-sirahin nabawiyah ataupun kita tarikh. Ah baik di sini kita nak berceramah masalahnya khilaf tentang tahun manakah ah di perdukan haji. pertama kali khilaf antara sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Kemudian ada kaum yang mengatakan selepas hijrah tu baik pula 4 kaum. Ada kata yang kelima, yang keenam, yang ke tujuh, yang kelapan, yang kesembilan. Ah ha, habis. Kemudian wasu ila Syabramalisiyu dan di telah disoal akan Syabramalisiyu ini nisbah bagi nama Ali nama dia dan di, pernah ditanyakan akan Sheikh Ali Asyabramalisiyu oleh buat hasiah di atas nihayah bagi ime bagi apa bagi Syiah bagi Rafie ah bagi bagi Sheikh Romli Ha, tuan tua nihayah Syekh Ramli apa Ali Syabramalisi nak buat hasiah. Ada orang tanya asyabramalisi tuanyo ang qawli syakhsi. Tanya daripada perkataan seorang ataupun daripada kata seorang kata ke siapa liman lam yahujja kata ke orang yang tak haji yang belum mengerja haji dia, yang belum ia mengerja haji. Aa ha orang tak haji lagi kita panggil ya haji fulan. Aha panggil tok haji dah. Ha tu dia. Ha nah ni bersama kita ni tak ada haji lagi duk panggil haji dah. Ha orang tanya Syekh Ali Syabromalisi, "Pok kata tuan kita panggil kat orang tak haji lagi kata haji." Ha tu tak ada haji lagi, Hei tak haji. Ha tu dia. Ya haji pula. Hei haji Sianung Zai. Salat. Eh, Haji Zai. Ha, tadi ya. Ha, Ta'ziman hmm. Ta lahu tu kita panggil haji tu nak membesarkannya kan fulan. Ha, Zai tak ada Haji lagi tu. Hai Haji ha, Zai. Haji Zai. Eh, nak tanya kata hal yahrumu aw ya juzu. Adakah haram ia? Ha. Ha, adakah haram ia? Ya hadzal qaul. Gidat kata haji kau dia belum kisah haji tu Nak membesar ke dia Terpanggil haji weh Terpanggil-panggil tu haji dia Atau perharus saja Lalu fa'ajabak Maka menjawab ia ia malisi Yurahimahullah ta'ala Dia jawab Bid tahrimi Haa tak mudah weh Panggil haji kau dia tak haji lagi Hmmmm tu dia Ha gana hara li'annahu kizbun ajalan dikotukah kerana bahwasanya hazal qarni panggil dusto bohong ah tu dia dia panggil haji zaid haji zaid zaid tu pergi Mekah dah ke wahai dak kenapa dak panggil haji zaid ah bohonglah ah tu dia dalam keadaan begitu pun katanya na'am tetapi Jatuh Hamzah tu Jatuh Alif In Ada in lagi Ada Hamzah lagi dulu pada Fada Nunda Nah Alif lah kita kenal dengan Alif Naam tapi In qasadal ma'nal lughawiyah Tetapi jika qasadal ma'nal lughawiyah Tetapi jika qasadal ma'nal lughawiyah Ataupun al-qa'il Jika qasadal ma'nal lughawiyah Soalnya ia berkata ia hadis pula orang yang kata tu kalau dia qasat ia ya akan al makna lugawiyya akan makna logat tadi ha, tadi apa makna logat tadi mana qasat nah ha, mengunjung itu sepertilahna kaan arada seperti bahawa kehendak ia ia syakhs seseorang yang kata gitu ataupun kehendak seperti bahawa kehendak ia ia al qa'il ai dengan kata ya haji pulang tu jika dia kanak maknanya ya qasidat tawajjuhi ila kaza ha, ha, tu dia nampak zaid dah hadak kong kong kong kong haji nak gig mana tu ha, ha, ha, ha tu dia haji ni alamat mana haji haji zaid halak mana oh mengata haji aku ha, da ah dah ah ku maksud kata mu tu nak ngunyu nak ngadat alamat mana no. Pakai mana tu? Hah, kalau belah tu, Jazah harus kyo. Ha, nak apa? Nak mana tu? Hmm, kosak loga tak loga, habis. Ah, ha, jadi satu hukum yang pelik di situ. Deh, kalau itu, kalau itu tak mudah lah kita nama main haji. Jika kita tak haji lagi tu, hmm, tu dia, oh. <coughs> habis. Ah, ha, klik kepada mata semula qauluhu katanya musannif wasalatun dan salah dia ya, kita terjemah mayat nah ya, solah ambil logat dulu Salah hiya lughatan ialah yang ini maknaha makna solah pada logat pula tu maknanya addu'a mutlaqan apa mutlaqan ai sawa'un kana bil khairin am awla aw, aw, ha tu dia atau bukan begini, saya orang kena biogairin atau biogairihi. Asal ha, mo saja berdoa tu dengan baik atau pedingalan. Ah ha, tu salah-salah tu makna doa, mana doa? Do ah ha, mutlakkan semata-mata berdoa, semata-mata meminta. Ah ha, tu dia, tu salah pada orang. lagi. Wakila akila. Waqilah khilah betul mana Khilah betul mutlaqan tu Hak saat kata Ad-du'a'u mutlaqan Hak ni kata, ha, kata dah Waqilah bi khairin Ini ad-du'a'u bi khairin Haa Ok ni kata Nak panggil salah tu Minta dengan baik Minta kot baik Haa tu panggil bawa Panggil salah Kalau semata-mata minta tu Tak panggil salah lagi Haa Jadi ada umum khusus sikit tu Kau yang pertama umum tak kira solah tu mana doa sama ada doa kod baik kod lainnya panggil solah pada orang okey kata dak nak panggil solah tu ialah doa kod baik ha tu solah wa dan pada syar' ni kita dak panggil sembahyang ni kalau orang bukan dia sembahyang ah uh, sembah-sembah tu lah wa syar'annya syar uh, lah. syar solah tu ialah akwalun Biberapa bacaan Wa af'alun Dan biberapa perbuatan Ada setengah kait lagi Akhwalun Wa af'alun makhsusatun ha, Kita tambah lah ha, Biberapa bacaan ha, Dan biberapa perbuatan Yang tertentu Kait so jadilah yang panggil Hazbul awal lidila latihtan Kita so jadilah Kalau nak kata sini tak apa Aqwalum maksusatun wa af'alum Okey kok Kita berbual di hujung. Kita hazah dia bersama Mada dengan hal yang kedua Aqwalum wa af'alum maksusatun Bi berapa bacaan dan perbuatan yang tertentu Bukan baca kursi ah, bacaan tertentu Haa Muftatah yang dimulainya Bi takbir dengan kata Allahu Akbar Haa mula dengan hal itu Mukhtatamatum bitaslimi Yang disudahinya dengan berisalam Itu ha, semayang ha, Assalamualaikum Batukai tu kait sikit lagi Bishara ito ha, berapa perkataan perbuatan yang maklum Mula itu pun Yang bersepakai ia ha, Bawa ta'lub pada suatu mazuh Mutalab bisatum bishara ito yang bersepakai ia dengan beberapa syarat maksusatin ha, Syarat kena suci daripada haddah Syarat kena haddah kebelak Haa tu syarat ita maksusatin Haa tu kita tengok dalam pekah lah pulaknya Haa dengan syarat-syarat ya -syarat tertentu Haddah kebelak kena menutup aurah Haa kena suci daripada najis yang tak dimaafkan Haa deh. Hatulah ha, dia Panggilkan soalahan Dia terjumlah kata sembah Sembah ha, Lepas tu dia mari hujung Sembahan Kita ada sembahan ha, Lepas tu tukar ha, Tukar dengan Dengan apa tu? Dengan yuk Jadi sembahyan Kalau tu asalnya sembahan Sembahyan ha, Tapi nu tu kangen pulak jadi sembahyan eh, Kelimah ni nak supah nu lah. Kasihan kasihan. Ah, ha, tu ada orang uh, buat atukar-tukar uh, apa dia tu buat ha dia. jadi kesian. Fa ada juga dia bagi sebut dengan ng ng tu kangok. Kesian belas. Ah, ha, macam situlah. Kasihan. Kasihan belas. Jadi kesian. Kesian we eh, tak ada tengok kesian belas. Ah, ha, tu dia. Ha, nah kesian. Ah, ha, kadada kasihan, kasihan belas. Ini pun sembahan, sembahan asalnya sembah, sembah. Ah ha, maka perbuatan lagi tu panggil sembahan. Sembahan. Ah ha, berarti kita tukar-tukar jadi upo sembah Sem yang. Sembah ha, yang. Ah tak bahalah kitanya bahasa. Ha, baik inilah dia. Nah ha, sembahyang tu inilah dia makna dia. Ah ha, dia nya berapa bacaan dan perbuatan yang tertentu. Ah ha, ia dimulai dengan takbir yang disudahi dengan salam lagi pula yang bersepakai dengan di berapo syarat yang tertentu. Ha dia. Atulah ha, makna sembahyang. Pak kita nak tahunya satu-satulah, kita kena tahu satu persatu. Ah ha, takbir, kata macam mana, apa baca gapo gati, kata per yang tertentu. Ha, apa tu perbuatan apa gapo gati, kata buat tertentu hak ni kena tahu satu persatu. Ha, bila kita tahu satu persatu Mari kita tahu dengan ijma Sebut sembahyang Nampaklah rupa gambar dia ha, Bila dia tak tahu satu persatu Sebut semaya Gapah semaya Tengok dia suruh dia tak tahu Semaya Gapah semaya ha, Dia tak tahu ha, Sebab dia tak kenal makna dia ha, Dia tak dia tak erti makna secara tafsir Wahiyah ha, ni ada cakap lorak lagi ni Dan yaitulah as-salah ni Ha, ini dia keluarak lagi Ada kalanya perkataan salah ni diambil amil minal wasli oh, Mari kot tu Jadi wasalah ya silu silatan wa waslan Waslatan oh, Kalau itu salah tu mari daripada wasalah Waslan Wasal mana hubung ha, Ada hubungan Mari kot tu Ha, Waqalaya silu Silatan ni mana hubung Sabit juga orang panggil semahyang ni Ialah hubungan kita dengan Tuhan ha, Menasabah satu ha, Orang tak ada semahyang ni Orang kata ada hubungan dengan Tuhan Allah Supaya kita ni sendiri ha, Supaya kita ni sendiri ha, Itu dia Sebab tu orang tak semahyang ni teruk sangat tu Jadi perkataan salah tu Mari daripada Wasil ha, Prophet Ewa Hm, tu dia. Liannya kerana bahwasanya salah. Ini munasabah dengan mana loga tu? Salah itu ialah waslatum between abdi wa Rabbih. Ia hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ah, kita ada semaya mana kita ada hubungnya dengan dengan Tuhan? Mana orang tak semaya tak ada hubungnya? Sekadar hubung asal ya. Sekadar hubung asal mana? Bime caya adanya Tuhan ha tu dia. Caya adanya Tuhan, percaya ke nabi-nabinya, percaya ke perkataan Tuhan, ke kata tuha. nabi. Ha, ada hubungnya asah gitu ya. Hubungnya cara eh ha, cara percara perbuatan tak ada. Ha tu berkata teruk tu besar tu orang tak semaya tu. Wa imma makhuzatun. Ha ni jatuh uang dia makhu ma'khuwa Tak ada lepas pada khaw Wa imma ma'khu zatun Dan ada kalanya diambilkan salah tu Min salaitul uudah bin nari Haa Baik daripada salah yasla Kalau begitu Salah yasli Suparama yarmi Min salaitul uudah bin nari Iza qawamtahu biha Hmm kita nak kata apa? Salah ni ni? Tasliyah Salai tu mana? Salai, sali, tasliyah Ah, ha, hak ni makna apa ni? Asal makna masuk Haa munasabah ke mana? Makna mendiri Iza qawwamtahu biha Apa bila Mendiri akal akannya Bina Tak nak sabar situ Li'annaha Boleh tengok di ilat tu tak apa Li'annaha kerana solah itu Tuqimu Dari nah, pada akal mayuqim mana mendiri Tuqimul abda kerana salah itu mendiri ia akil hamba ala taatillah di atas taatkan Allah membangun membangun Ah ha, tapi mari apa mesti betul binna ani kena tengok lurah nak cari lurah hmm, lurah lagi betul betul solailul binna Ah ha, kena tengok situ Tengok diilap tu napa li'annaha kerana bahawasanya salah itu Tuqimul abda mendiri ia akihamu ala ta'atillah ha, Membangun akihamu atas ta'atkan Allah ha, Ya, sahabat orang yang bila amal dengan semaya Walaupun dia tu dalam keadaan jolly kita katakan Walaupun dia tu kita katakan tak berjuru Tapi semaya tak ingat. Moga-moganya mudah-mudahan akan datang Semaya tu lah menarik dia tu menekankan dia membangunkan dia atas taat kepada Allah hok lain-lain lagi. Ah, ha. wa tanha dan melarang ia salah tu hu akan dia. Ah, ha. kalau gitu boleh kita kata Awam situ makna mendiri, ah ha. menilai ambil pada takwim-takwim dah. Ah, ha. menilai. Ah, ha. aknu dengan api. Ah, ha. Apa, apa nak ni? u nikayu gahru. Ah tengok kayu gahru kalau duduk gitu tu tak itu bapa pembela cucu api ke? Ah bau sedak sa dia ah tu dia perasa lah perasa kian ok tu dengap dengap api ah deh kayu gahru dah ia supo kemyen lah senawak bani bani supo kemyen bubuh le api tu bawa bau sedak wow perasa tu ya Allah ah tu dia bangkali mana perasakkan kian gahru api ah kalau mana gitu tak apa Perasak dengan api. Muka kayu gharu ni sedap lah. Bila buh dah lah juga. Allah bang tengok seperti uh, di Mekah. Bila tahu, wah, dia ada tawah, ada orang yang arak. Kayu-kayu tu dia bawa bekah. Bekah baru besar-besar gini. Tengok buh baru lah juga. Dia, dia buh kayu gharu. Dia bawa ke sini. Sampai tillah. tu kok berasa. Orang oh, tu kok turut. Oh. Oh, dia kata supaya. oh Haa. Ya bang sedap. Haa. Lekat. Nah. Haa, kalau kalikot tu napa tu makna perasat makna sallaitul Ay ai iza qawwam tahuba makna perasat aku apabila engkau perasatkan geharu dengan api ha dia membangkitkan ha bila perasa Allah bakit bau sedak segar bang ha supaya asap setangi itulah kau gaduh molok kan buat perasat perasat setangi bau sedak ha Nah, jadi munasabah tu juga munasabah juga kalau kau tu kerana semayel itu mendirikan akih hamba atas taatkan Allah Dan melarangkan hamba dari menyalahi kan Allah Ankhilaf khilaf tu jatuh titik pula situ wa tanha hu an Semayalah khilafil lah ah tu di atas taatkan Allah Dan semayel juga melarangkan hamba daripada menyalahi Allah qala ta'ala nah, munasabah firman Allah taala Inn salatatunhaa'an al fashshay wal munkar. Allah Taala kata, sesungguhnya sembahyang itu melarang ia yakni tuannya daripada melakukan kejir, umpama zina, wal munqari, dan perkara yang diangkat oleh syara umpama mencuri, biardi. Ya kau beriti, kau beriti, kau beriti. Ya, ghalik orang ada berjudi, bercurik. Berzina ni ghalik. Tak semaya. Tak ghalik. Haa, tu dia. Kalau orang ada semaya juga berlaku lah ni. Lama dia kos luluh, kos luluh. Haa, tu dia. Hingga sahabat ada riwayat. Wa qadru biya anna fatam minal anfari. Rauh tak cakap dan sungguhnya diriwayatkan bahawa ada seorang muda daripada orang Ansar yang orang Madinah lah Orang anak asal orang Madinah lekat gelarik Ansar Kerana orang Madinah ni orang yang baik hati tolong Puak-puak ha, muhajirin mari daripada luar-luar Madinah diduduk, duduk tu sampai duduk dari Madinah Orang Madinah bantu sungguh-sungguh lekat gelarik tu Ansar ha. Jadi ada seorang muda daripada Uh, Ansar Orang Madinah Kana adalah ia Al-Fatah itu Yusallis Salawatil Khamsah Tengok Dia sembahyang Ia akan lima Sembahyang Sembahyang waktu Sembahyang Sembahyang tak tinggal Ma'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berima'ahkan Rasulullah Soal okay, itu saat ini tu Tapi Wa la yada'um Wa da'a yada'um Wa la yada Dan Ha, tidak tinggal ia al-fatah tu pun tak tinggal Akash syai'am minal fawahisi Akash suatu daripada segala kekejian. Illa rtaka baha illa rtaka bahu Malaikah agak kerja ia akannya Hmm tu dia Tak ada satu perkara Tak ada ketinggalah sesuatu perkara daripada fawahisi Malaikah agak dia kerja Eh tengok di sini enggak maknanya Mabuk pun dia ya, mabuk ha, Kalau kata judi pun dia judi ha, Jenih Fawahiz tu bahkan kalau katakan apa di sini ni ha, Zina pun boleh jadi tu ha, Tu dia tengok daripada Fawahiz tu Mana dia ni tu penuh kerja Penuh kerja ha, Nak-nak ayat tu penuh kerja ha, Dia ni, ni penuh kerja dulu-dulu Nak kata Kemudian fawwushifa, maka disipat dicerita akan dia akak al-fatah tu mana akan hal-hal orang tu, eee, tu dia. Eee, dicerita akan dia akak al-fatah ini dari halnya mananya. Fawwushifa ayat halihi tebu itu sikit. Maka dicerita okay, kemudian dicerita dari hal dia lagi goyah ke li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, goyah ke li ya Rasulullah. Oh dia ningak dulu Biar-biar-biar Biar-biar biar ke dia Pakai kata kan Fakala Maka bersebeda ia Rasulullah SAW Kepada orang yang ada Biar-biar tu lah Gini Rasulullah so, kata Inna salatahu Bahawa sesalahnya Semahyang si Al-Fatah Seorang muda tu Setanhahu Yau mamma Selagi melarang ia Akannya Pada satu hari Pada mana-mana satu hari Tak kira Yau mamma Yaumama dah Ma tauke okay. pada satu hari jangan jang, cakap jang. pada satu hari mana-mana semaya dia akan melarang dia. Tak boleh lah nanti tengok. Hans ipo ada ke apa saja kita mau mengaji dia ada tu royak, ada oh, ada kapung royak. Ah budak ni berat skit ni, nak rumah. Ah ha, ha, ha, ha. tu serabutlah lalu bahasa royak ke tak royak engkau lagi. Oh, kan dia ni berat lagi dekat domon. Ai mah ha, nak ngajinya pun mujur tu rumah. Habis. Uh, <laughs> Ah, nak ngaji tu Mujalah Di rumah kat Allah Hmm ha, ha, ha. Allah tak ada kemalah Tak nak kata lah Allah Haa ni Haa ni nak main ngaji ni Tapi nak no, yak siap-siap dah tu Kena no, Kena perak sikit tu Oh Udak ni berat di rumah Tak apa ah, yang main nak ngaji Kau duduk Kau tahu di Haa ah, <laughs> Tak itu kan Hmm Kau tak mari Hak putih lah Kau tak Hak jalur lah Kau <laughs> Haa Nabi jawab tak nak Inna salatuhu satanhahu yaumam ma ha, Dengar Tidak Tidak Dengar jawab Jawab apa dia dia Dia kata nak Bahawa sesalah dia ni lagi melarang Ia akannya satu hari Ah ha, Pada satu hari mana-mana Yaumam ma Ayya yaumin Kamu diaduk Lama bahasa tu Falam yalbat Anjaba Wahasunat cawbatuh Haa Sumbuh lah Maka maka tidak lama tak gaya kita. Maka duduk tak lama, ha, nah. Antaba. Ha, ah dia. Maka maka tidak lama bahawa bertaubat ha, ia. Nah, ia albat tadi. Taubat sungguh. Wahasunat hasanat taubatuhu dan elok taubatnya. Ah taubatnya dia betul sungguh lepas pada tu. Lepas pada tu tahu dapat berita, maka faqala maka sebenar ia rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam aqul lakum inna salatahu <Sesan> satanhahu yaumama ah rasulullah kata he tidakkah pernah aku kata aku dah, kamu kuyak dah kemunhitukan kata bahawa sesalah dia tu lagi menegah dia ah, satanhahu lagi menegah ia salahu akan alfata itu yaumama tidakkah aku pernah ayak kamu hamboyak akuata dia ninggal kerja macam-macam ni tak apalah semaya dia tu akan melarikan dia satu hari. Ah ha, tidakkah aku pernah kata kamu salahlah balik sahabat jawab alu ha, balayar rabbuh ha tu yalah. Ha, deh. Ha itulah makna kata di sini tu tabik sekalu karut-karut semaya tak tinggal tu bahasa sejuk sikit. Boleh tu tengok orang nampak orang muda-muda dah. Oh nampak tu Allah tu bulan Pasal apa-apa masuk le masjidnya Saling-saling semaya tu ah, Boleh kira oh, udah ni ha, Dah itu gitu kak? Ha, tengok ke buah tu kak hmm. Haa tu dia Tengok ke buah tu buah Tapi buah-buah dia pasal apa-apa ya ha, Tengok je Oh emang nak tengok je ada maya lagi, apa tu ke? Hamalah, olah, olah, olah. Ngaji maya saling kakak kain bok piah maya sudah berdoong tampak berdoong berdoong. Apa tu tu? Kita lapau lor, kudung, kudang, kudong, lapau lor. Biarlah, biarlah, biarlah. Hello, dah macam ada. Hmm, tapi mujur tu lah maya tak dengar. Haha, ada apa tu? Ha, Betul kata besar maya ni. Hmm, Wa وَتَالَ بَعْضُ mufassirin. الصلاةُ أُرسلَ الموحدينَ ah,